بسم الله الرحمن الرحیم ننبه منغا پتای سیرو مصطلح الحديث کې د طرق التحمل او د صيغ الاداء د ويلو نباد نن بمنگه المبحث الثالث صفه نمبر 139 درم بحث كتابت الحديث وضبطه والتصنيف فيه د حديث كتابت دا د غ ضبط او په دی باب ک چې تصنیفات دي هغې باره کې په بحث کې دوی ذکر کړی دی حکمو کتاب الحث په دی ځای کې دا خبرهکر کوي چې آیا د حیث کتابت دا لیکل جاییز دي او که نهدي نو پهې زمنې بعضې روایات راغلی د پیغمبر نه چې د حث کتابته دامه نو د هغ نه بعد چې با صاحو کو مقول اختیار کړی دی نوهغ دغه روایات کتللی دي او بعضې روایاتو کې د هغې اجازت دی د په صاحابو کې د د اقالو اختلاف دا د پیغمبر ل اسلام نه مختلف قسم روایات راتللی نحکمو کتابت الحديث اختلف السلف من الصحابت والتابعین في کتابت الحدیث على اقوال صحابو و تابعینو داغیبو کتابت دا حدیث کی مختلف اقوال دی فَكَرِهَهَا بَعْدُهُمْ بعضو پائی کی دا مکرو گن لے دی یعنی کتابت دا اینا پسند کرے دی لکا دا قول دی ابن عمر دی دی ابن مسعود دی او دزیر ابن سابت دی وَعَبَاحَهَا بَعْدُهُمْ او بعضو د دی اباحت و کوم کړه جواز ده لکه عبد الله ابن عامر عبد الله ابن عامر ابن العاص انس دارنګي عمر ابن, ابن عبد العزيز واكثر الصحابه او اكثر الصحابه ثم اجمعوا بعد ذلك على جوازها يا صحابو دین بعد د دې اختلاف نه بعد د دې په جواز باندې اجماع کړی دا سر کې اختلاف خو به رسته اجماع کړی دا په جواز باندې چې د دې لیکل هغه جایز دی وزال الخلاف او چې کوم اختلاف هغه ختم شویلې ولو لم يدون الحديث في الكتب او کو په کتابونو کې حدیث دانه و را جمع کړې شوی دی تدوین نوې کړه شوې لغاعه فی الاعصار المتأخرة او حدیث با پرستانو دورونو کې ځای شوي وی لاسی یما فی عصرنا خصوصاً زمنګ په دور کې بلکې زمنګ دور ته بد اثر را رسیدلې نیمه او اس د ذکر کړي چې په صحابو کې دا اختلاف د سوجه نه نو دا د مخ د پیغمبر علیہ السلام نه چکم روایت راغلی د غیب او بناباني د اختلاف پیدا شوهره و سبب الخلاف فی حکم کتابته د اختلاف سبب د کتابت په حکم کې چسو کوی جایز دی او څو کوی وکرو دی د اختلاف سبب سره ان نه هو ورت احادي سو متعاېزه تون ف باب کی په ددې په منه کې او ددې په جواز کی ه سر متعاارزه راغلی دي بعض روایاتو کی دې د کولو او بعضو کې دد نه د منهغ روایت راغلی دي په منه بعضې د حدیث النہیه حکم حدیث کې چې من راغلی ده دا، یو داغې نه دالی ما رواه مسلم امام مسلم روایت کړې دی، چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله پیغمبر فرمایل لا تكتب عنی زمانہ لکل مکوئی ز چې زوې ما زمانہ لکل مکوئی وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ أَوْ ذِ الْقُرْآنِ نَغَيْرِ مَا نَجَا سَلِكِلي نوَفَ لِيَمْحُ وَكَارَ دَچَ غَدِ اوران کی او غدی لری کی صرف قران لیکي حديث د اباحته چې بکم حديث لیکلو دلیکلو دا غي اجازه معلوميږي ما اخرجَهُ البخاري بخاري راوړه دا روایت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمایل اكتبوا لابی شاہ که ابو شالہ دا احکام دا اولی کوي دا بخاری کی دا روایت رازی او کتاب العلم کی نبی علیہ السلام مکہ فتح کړه د فتح مکی په رزمانی پیغمبر پاک دا مکی حوالی سرا بازی خبری اغا اکڑی چه دا مکا زما دا پارا حلال اکڑی د دلک سات دا پارا او دا دوبارا حرامه شوا تر خیامتا او نو پدی که ڈکی والی کی او نو پدی که دا کار کی گی او نو پدی که دا کار کی او پوری و تفصیل اغیزی دا تفسیلي یاحکام د مکی هووالي سره دا ذکر کړل نو بشاه دا د یمن دی د یمن د یمن سره تعلق ساتي نو ابو ابشا رض الله د وویللی چې ما ته دا روایت چېدننو دا د احکام د ما ته وی نبی علیہ السلام صاحبو تبویلی اکتبو لی ابی شاہ دا بو شاہ دا پارا دا خبری دا اولی کئی نو پدی کی دلکلو حکم دینو دا اغا اباحت تے او دا جواز پیش کئی وہوناکا احادیث اخرہ فی اباحت الكتابہ او پدی زی کے نورم احادیث تدی پدی باپ کی داغینا دا, دا کتابت او د لیکلو جواز هغه معلومیږي لکه من هل اذن لعبد الله ابن عمر بکتابه الحديث او بعض داغینا عبد الله ابن عمر لا ته د حدیث د لیکلو اجازه ورکولو دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی نو د غریوایت ته کم چې ابو داود کتاب العلم کې راځي جی عبد الله ابن عامر ابن العاص تشاویلی اتہو د پیغمبر علیہ السلام هر خبره لکې نو هر خبره که کزکه پیغمبر علیہ السلام کلا خوشالی کلا غصې او تداغه د هر حالت خبره لکې نو عبد الله ابن عامر ابن العاص اغه د پیغمبر نا احادیث کتابت ته اغه بس ک بیا ته کو سو کده الله د پیغمبر را جېد الله پیغمبرا ما بهره خبر لیکله خلقو به زمنے کلمه زوز د لیکلو نه منې ما تاسو وایې بارکی نبی الله صلواۃ و سلام عبد الله ابن عمر توی ابن العاص تا چې اوكتب لیکل کوا فوالذي نفسي بيده قسم بالله قسم با غذات چې زمما سادهغه پلاس کده ما یخرج منه الا حق ولي خو دې اشاره وکړه چند روزی د دین مګر حق خبره ینه د دې خلیه نه سیوا د حق نه بوله خبره نه رهوزی دغې کی عبد الله ابن عامر بن العاص دی ویل چې اكتب لکل کوا لکل هغه کوا او الجمع بین احاديث الاباحه وبين احاديث النهی د دې دوه روایتو ترمنځه تدقیق غوښنګه کیږي کی لقد جمعال دی دی جمع العلماء بين احاديث النهي وبين احاديث الاباحه على وجوهن علماء د نهي او د اباحه ترمنځه د منی او د اباحه ترمنځ د جواز ترمنځ چې دا کوم احاديث راغلی دي د دې ترمنځه جمع کړی دا په مختلفو طریقو منها واځي دا غي نه دادي قال بعضهم بازي وی چې الاذن بالكتابه لمان خيفه نسيانه للحديث نبی له صلوات والسلام د لیکلو اجازه هغه چاله ورکړو چې داغنه نه د دا حدیثو د یریدو يروا یعنی چې به حدیث یریدل پیغمبر رسول الله هغه ته ویل اجازه ته خیر د حدیث لیکه د دې لپاره دا چې داغه نه هیر راضی وال نه یو لیمن او منېغ چا ته کړي ده چېامینن نسیانه چې داغ نه د دا د هریدو یره نه وه د هریدو امانوته مطلب یع داغ نه هریدل نه کېدل هغه د هیدلوونه معمونو بچو یعنیغ ته خبره یا یا پاتې کېدله اوغه منیک چتب لیکل لکه وخیف علیہ اتکاله علی الخط او پاغه باندې دا يروا پا کسب باندې چغه په لیکلو باندې اعتمادو کی اضافه تب کله چې دی لیکلو کی نو بده د ټوله اعتماد په لیکلو تراووړي حالانکه هغه ته یاد پات کیږي یعنه داغه حافظه خدا هغهه ته ویل چېته لیکلمه کوه د دی د پااره چېره دی د خولی یاداش نه او دی په بانی زبانې اعتمادو کي ځکه د لیکل وکړلو بس سره لیکلو به اعتمادي او بیا به خپلی حافظې نه کار هغه اخلي او دویمه طرریخ بانې او داسې ت دویخت کړی قالابم او بعضې وي جا جا نه و نه چې دا منه چې دا داه نه پهانغه وختې راغلی ده خفه اختیلات هو بالقرآن په کوم وختې چې د دی د د او د دی ګډ دل د قرآن سره غې یارهوه د غې یارهوه دکه قرآ هم ناازلی نو کہ حدیث مخالف کو نکل دایم کانو چہ قران او حدیث خپل کی گڈ ورٹ شی نو پیغمبر علیہ السلام من اوکڑے چہ زبانہ قران نه علاوہ بل چہ نے لکئی ثم جاء الاذن بالكتابہ د بیا د کتابت دا غی اجازت راغے حين پا غ وخت کی چ امن الذالک چ دینا خبر بچوا مطلب دا د چہ بیا کلا رستہ او قران او د حديث غډورتیا د غینه امن راغی بیا وروسته د غی هغه خطرنوه زکه ډیرو خلکو لیکلو کړل بل خبره داد دا شي به باقیده تورباني د کاتبین د وحي غره ال نبیاله ک د غی امکان اغه نو وعلى هذا يكون النهي منسوخا او په دی قول باندې کوم چې نهي روایات دي نو هغه منسوخ دي د نهي روايات هغه منسوخ دي بعضي منکرين حدیث دغه روايات نه استدلال کوي لا تک توو غیر القران ومن كتب عني غیر القران فليمحو د یوو پیغمبر علی السلام په قبله منا کړي را الزامی جوابو تمنګ دا کوو چې ته حدیث حجت نه کړي نو دا کوم حدیث ته د چکم په استدلال کې بشکه دام حدیث ته و شهاديث حجت نه ده سره له پوپ او پو حجت کی پیش کې دلیل کی پیش کې تخویچ حدیثه سم حجت نه ده نو بیا دار روایت سره له حجت کی پیش کې چيرا حدیث ملي کوي ما واجبو علا كاتب الحديث ده حديث په كاتب باندې س خبره هغه واجب ده چې دي لیکلو کی چونکه په باب کې کتابت د حیث باره کې هم بعضې خبرې کوي نو پاغ باې یو کااتبه یو محدث چې کله روایت ل نو په دو باې سر لازم دي د حدیث د کتابت وخت کی چې د د هغې کې نو په باب کې په پرګاف کې عبارت کې اوو خبرې کوي یو دا چې یو محدس کله روایت لې یو د کتابت کوي ریوايات را غونډي نو یو دا چې دیبا دا روایاتو د نقطو او د غری د اعراب چې کوم ځکه اعراب اغه ضروری دی د غری خیال بساتی زکه نقطې بځکه ضروری وی او اعراب بځکه ضروری وی چې التباس او ګډوډتیا رانه شي مطلب یو لفظ اغه یو شاندې حقیقتن او کدې په اعراب وانه شي یا نقطې به وانه شي نو چرتا هغه غډورتیا اگر, اگر انشي یو لفظ هغه یو شاندې بل شاند او نو ویل شي له دې نه اعراب او خصوصا چې کوم نمونه دي دراویا نو په بای که هو بخا مقه عز عربی عبارت ته تدغی کې بیا په تلګي د مخکې رستو نه د کلام د سیاق او سباق نه او ودو نمونو خودسیاخ او سبق سره ستالوق نه یی کوم علام دی نمونو دی هغه خامخه سند دی هغه خامخه پای کی صحیح لیکل غواړي یو دا دویم دا چې بلی باپ کی یو کاتب یو محدث هغه بعض ځان لس دسی بعضی اشارات هغه به نه مقرره کړي چې صرف اغب پویږي او نور عام خلک به نه پویږي یعنی دا سه خاص اشارات نه بلکې عام خبره وکړي چې هر سړی هغه عبارت اغلسته شي او په عبارت کې چې کلا پیغمبر رسول الله نور راشي نو پوره صلی الله عليه وسلم بلی کی دارین د الله د نوم سره عز وجل د صحابو د نوم سره رضی الله عنه او رضی الله عنها او دارین یرحمه الله رحمهم الله دا ټول الفاظ د بلی او د دې اهتمام بکی ما دا یجب علی کاتب الحدیث په کاتب د حدیث بانی سس واجب دی یم بغی علی کاتب الحدیث ان یصرفا همته الی ضبطه و تحقیقه فقار دا په کاتب د حدیث بانی چې دې واړې خپل همته ته متوجي خپل همت خلا ضبطه د حديث د ضبط طرف تا داغيد لیکلو طرف تا چې په خپله طریقه بانيول کی و ہی او تحقیقې او د حديث تحقیق طرف تا تحقیق اصل کې دا ویل کیږي کی اثبات المسالته بالدلیل تحقیق معنی زده د يومصلي ثابتول په دلیل سره مطلب دا دی بدیجه کی مراد خو خیرغا داندا د دماغ دا کې شکلن و نقطن یا نقطن دا وس ددی وضاحت کئ چې محدث بخل توجه او خپل همت دا, دا حدیث زبط تا او د حدیث تحقیق طرف ته متوجه کئ پس اعتبار یعنی شکلن د اعراب اعتبار دا دغه غه تمیز دی د هدي ضبط او د هديزه تحقیق نه مراد څه دي شک لند اعراب په اعتبار چې اعراب باچي زیر زبر چې قبضه کې مناسبي التا او نقطا یا نقطا او د نقطو په اعتبار چې په قبضه کې نقطي اگر نو نقطي هغه باچي دا د صد پاره یومن معهما اللبسو چه د التباس نا لبس د التباس نا او د ګډوډتیا نا امن راشی یومن معهما اللبس چه التباس نا یومن امن راشی مطلب دا چې ګډوډتیا رانه شي دا نقطې زکه ضروری دی اعراب زکه ضروري به یہ خل ترانشی التباس نا یو سړی بچپاتی شی او حفاظت شی و یشکل المشکله او اعراب بای شی المشکله د عبارت کو مشکل الفاظ وبانی تشکیل وی تشکیل چې د دې وجه تاسو کولای نه سبب په انټرنیټ باندې لږه کوي نجيب بازی ویب سایټونو باندې راشي عبارت به ورکړې پاربې کی نو اېکی به لیکلي مثلا اسلام ویب چتا سو غوړې د پایې کی عربي کتابونه دي نو سیټ ته لیکلي اظهار التشکیل و اخفاء التشکیل اظهار التشکیل معنی دا چې تسنګ وې نو په اې باندې بټول اعراب راشي او اخفاء التشکیل چې کلا تاغ آپشن کلیک کې نو ټول اعراب هغه به ختم شي نو تشکیل دیتا وی اوو شکلو مشکله او عاعاب با چې پهغ مشکل الفااضوبانې لاسی یما اسمثما اولهعاام خصوصن چې کوم د اعلام و نوونه دي رایانو نوونه دي په بخه مخه چې په کم ځای کې زیې زبر پکار کاره دی هغه باچ لین نه حاضکه د دی اعام و نوونه لا تو تکوو په دی بانې سړی نه پوهږي بما قبلها ولا بما بعدها ندم قبل د وجنه او ندم ما بعد د وجنه زکه د ما قبل دا او د ما بعد عبارت سره څه تعلق نه شیره کې نه دا یا فاعل وي او یا بلکې د نمونه او د سماع سره تعلق ساتي کدا او سم غنوم دی و ان يكون خطه او د دې محدث د کاتب د د خط په واضح هي على قواعد الخط المشهوره مشهور خط قواعده متابقه يعني کوم چې د عربي مشهور قواعد دې لیکلو بسم داغهه متابق باغه لیکل کیږي سنجي عربي لغت اغه لیکل کیږي والله يستلحل لنفسه استلاحا خاصا او دا چې مقرر نه به مقررې د خپل ځان دبارا بازي خاص اصطلاحات لکه دا بازي کاتبانو د یو خپل ځان لزانل له اصطلاحاتي چې بې کتاب کې ځر فلن کیږي کې کی فلن کې اشاره کومه ده د مطلبې د رمزن پداسي اشاره سره چې لا يعرفه الناس يا غي اشاري خلک یې نه پیژني بلکې صرف د تعلمالو وي نو تازه اصطلاحات په کتابت کې ځانل نه مقرره یې او یو غدا تک دا غی اشاره وضاحتو کې جره لري اشاره نه مراد داده زبیحه ټیکتا ویم بغی ان يحافظا او مناسب د لیکاتب د پاره چده همیشواله او کی محافظت او کی یعنی همیشواله دی او کی علا کتابت الحديث د حدیث علا کتابت الصلاه والتسليم علی النبي د درود او د سلام په پیغمبر باندې دی د حدیث په کتابت کې همیشګریو کې او داغي حفاظت دیو کې راغي نگہبانی دیو کې کل ماجا اذکره هر کله چې د پیغمبر نوم راشي تو ال تدي وسره اغ سوالات او سلام د الکی صلی الله علیه و سلم د وسره لکی ولا يسأم من تکرار ذالکا او د دې په تکرار دې نستړی کیږي چې د پیغمبر نوم بار بار راځي او دې بار بار صلی الله علیه وسلم سلم لکی او سوالدار راځي ک یو محدث اغ دې او اصل لکل کای او چې د کوم اصل نسخه دې لیکل کای او په اغ اصل نسخه کی اغه شیخ اغه د پیغمبر د نوم سره صلی الله علیه وسلم نه لیکله نو تو آیا توبم لیکل نه کې بده داوي چې نا د دې پوری بزان نتړې چې په اصل کې نشته نو تبه هم نه لیکي په اصل کې نشته خو جبر الله تعالی نوم مخه تراغه او توبه پای کې بیام صلی الله علیه وسلم دا الفاظ دا بلی کی ولا یتقید فی ذالک اوزان با د نقید کوي ځان باندې نقید کوي فیذالکا پدی باب کی ینه پیغمبر د دینوم سره صلاة او سلام لیکلو کی بما فی الأصل باره کتاب باندې فی الأصل چې په اصل کې دی یعنی دې بزان نه قید کوي او دې بضان نه لازم کوي في ذلک دی باب کی بےماں ا کتاب بزان لازم کئش فال اصلی چ په اصل ک دے چه په اصل ک نه ده لیکله ان ناقصن ک چرتا غ اصل کتاب په کی نقص وی چه په کی د پیغمبر د نوم سرا صلوات سلام دا غی اہتمام بازي الفاظو ک نه ده شوی او یو سړی وی چه په کی نه ده لیکله روزبه دا الله علیه و آله مخالفت راجی دانا بلکه س بلکی لیکل وکئی اصل کینه دې لیکله خدا غره بپاتی شوی دې سو وجنه ته بل لیکل کئی او کذالک सना او مدغ رنګی د الله تعریف الله سبحانه و تعالی تعریفونه لک عز وجل کبا اصل کینه دې راغله د الله سر عز وجل پکار داد ته دا کتابت د حدیث ک دا محدث عز وجل داول کی او کذالک الترذی و ترحم او داري ترضي يعني رضى الله عنه د دې اهتمام کول او د ترحم درحمه الله وغيره او صحابه او علماو باندې ويكره الاختصار على الصلاه وحدها او التسليم وحده او صرف په پیغمبر باندې د صلات په دی باندې ځانل اختصار او اکتفا کول او صرف یا په سلام باندې ځان لې اکتفا کول دا مکروه دي مثلا یو سړی وایي چې عليه الصلاۃ او یا باج خلک وایي چې عليه السلام اوس په صرف عليه الصلاۃ او یا صرف عليه السلام به صرف ځان ل ځان ل دادي نه په دیوانی دی ځان ل اکتفا کول بلکې دوه ری وایي باقاعده کما یکره الرمز الیهما داداسی مکروه دي لکه چې پیغمبر نوما صلی الله علیہ وسلم دا درود و صلات سلام دا پر رمض او پیشاری سرا دا دی کراہت تیم تک بازی خلق لیکی سواد پیغمبر نمولی کی او سواد پید پاس اولی کی دا مکروہ دی یا ونحوی او دارنگی مثلو سلعم باید صلی اللہ علیہ وسلم اولی کی ندام دا ٹک ندام وعلیہ این یکتبهما کامل او پ دوبان د لازم دي چې ی کې دا دواړه کاملې کامل طور سره سواد د نلی کې سولم د نلی کې بلک کامل طور سره دا د ی